Egy napon T.M. barátnőm felcsengetett. Vacsorára hívott. Eljön Egyed Zoltán is, a híres újságíró, mondta. Jól képesszéljük magunkat. Egyed Zoltánt addig csak hírből ismertem. Néhány jellegzetesen pesti történetből tudtam, hogy temperamentumos, úgynevezett harcos hírlapíró. Homályosan, nagy kontúrokban eljutott hozzám a friss legenda is, amely akkoriban szállongott róla Pesten. Azt mesélték, hogy a neves szerkesztő bedobta egy ládába a tekintéjét, a pozícióját, írói, újságírói és emberi rangját. A ládát behajította Dunába, és elutazott a világ másik végébe, egy filmcínésznő után. Eladta az autóját, a lakását, a végkielégítéseit, és estei ruhákat vásárolt a művésznőnek, akihez kirobogott a csendes óceán, örök napfényes partjára. Erre az értesülésre fel kellett figyelni. Hmm, érdekes, regényes eset. Kezembe került egy heti lap, abban olvastam ezeket a sorokat. Mit hagyott itt a szerkesztő? A márciusi barna sört, svábhegyi reggeleket, Vipner borjú pörköltjét, Margit szigeti édes hajnalokat, Grófok pertuját, Pincérek hajbókulását, Az utcán idegennők felvillanó pillantását, Mindent, mindent, még a búrt is a burkalappal. lappal. Izgalmas ügy, gondoltam, ha mindez egy nő miatt történik. Te, kérdeztem a barátnőmtől, egyet Zoltán mindent egy nő miatt? Igen. Olyan fiatal ember? Mert csak egészen fiatalokról tudom elképzelni az efféle hősies és romantikus gesztusokat. Télyen finoman mosolygott. Hát, nem olyan fiatal, negyvenes, de fiatal lesz, lobogó és lángoló, még abban a korban is, amikor a kéz is a tér reszket, És a forró kávé a kéjérzés mámorát váltja ki az aggastyámból. Az első benyomás eléggé zavaros, de feltétlenül érdekes volt. Hollywoodról beszélt, erős színekkel, ötletesen sokszor indulattal. A művésznőről, akiért mindez az erőfeszítés történt, akinek egész életét egy aranytálcán nyújtotta át, keveset szólt. De tetszett nekem, hogy akármilyen sebzet is volt, a nőkről való véleményében tartó és udvarias maradt. Téjem is, én is, lenyűgözve, a székre szögezve hallgattuk. Közben ürült a konyakos üveg. Egyikünk sem csíphet be, de mind a hárman azon a határszélen voltunk, amit egy írónk finom derengésnek nevez. Ilyenkor a valóság körvonalai elhaványodnak, a valóság és a képzelet határvonala elmosódik. Ezek az első lépcsőfokok a mámor trónusa felé. Nyorsan észrevettem, hogy itt meg kell kapaszkodni. Nem szabad hatása alá kerülni ennek a legaloppozó, robajos, gázoló előadási modornak. Felhúztuk a gramofont, egy édes amerikai dalt hallgattunk. Az ital már dolgozott bennem, énekeltem a szöveget, stáncoltam is hozzá. Ez volt az a híres dal, amelyet különben is nagyon szerettem és szeretek. You can't have everything. Amikor a lemez lejárt, a szerkesztő úgy bámult rám, olyan, Megkövesedett tekintettel, hogy megkérdeztem. Mi az? Nem tetszett? Még mindig nem szólt. Aztán rácsapott az asztalra, és olyan ujjongó hangon, ahogy még nem is hallottam senkit beszélni, kiáltotta: Hiszen maga tehetséges! Édes hangja van! És hogy táncol csupa ritmus, csupa mozgás, az egész lényem maga a tánc! Tém kérdően nézett először rá, aztán rám. Én magam vállat vontam. Senki ezt még nem mondta magának? Senki. Hasonlót sem? Nem. Megkért, hogy még egyszer tegyen fel a gramofonlemezt, és ismételje meg a produkciót. Talán, ha a kunyak nem szédít el, nem vállalkozom a második szereplésre, mert az már tudatos volt. Szemben az elsővel, amikor még inkább csak magamat akartam szórakoztatni. – Mondja, Kata! – kérdezte később. – Érti maga az angol szöveget, amit hibátlan kiejtéssel, tökéletesen hangsúlyozva énekel? – Nem. – feleltem őszintén. – Csak azt tudom, hogy a címe nem lehet mindene az embernek. Mint a ketreszbe bezárt oroszlán felalásétált a szobában. Mi szótlanul bámultuk. Közben egy-egy szót mondott, ilyesmit. – Pekem van, ez is tehetséges. – aztán megállt előttem, és erős gesztikolálással lesz mondta. Vegye tudomásul, hogy maga még megmentheti a haldokló magyar operettet. Életet varázsolhat egy olyan műfajba, amelynek zörögnek a csontjai. Áh, mit, amelynek súlyos rákja van, és a napjait már megszámlálták. Maga egy operett csoda, érti? Értem, döngyögtem, de bevallom, egy szót sem értettem az egészből. Na, Óriási, fel kell újítani a tatárjárást! A Lilit, a János Vitézt! A vígözvegyet, a leányvásárt, a Bob Herceget! Amiben maga fellép, az lesz a siker! Tódulni fog a közönség. Vegye tudomásul, hogy Fríci Masszári óta maga az első igazi tehetség az operetben. Felélesztjük ezt a műfajt, majd én megmutatom! Úgy álltam ott, mint aki egy szót sem ért az egészből. Hittem abban, amit mondott? Egy szót sem. Ezt megérezte rajtam. Mondja. Ugye maga nem bízik magában? Egyáltalán nem. És azt hiszem, gyalakvó is. Kutatja az okot, hogy miért lelkendezem magáért. Azt hiszi, hogy mellé gondolataim vannak. Hmm, maga sokat szenvedhetett, és tüskés lett. Nem eresztik közel az embereket, igaz? Igen, azt hiszem igaz. Maga olyan gyanakvó, mint az őserdei kígyó. Vidámsága, jókedve, hangulatossága, mint csak takarója a nagy félelemnek. Sokat csalódott. Sokat szenvedett. Hallgattunk. Aztán megint ittunk. Szóval, nem akar színésznő lenni? Jaj, dehogy is akarok! Szakadt ki belőlem nagyon őszintén. Felrém lettek bennem az elrettentő tanácsok és balul sikerült tanulási kísérleteim. Viszont ő határozott hangon szögezte le, hogy vétek lenne minden estéért, amit nem a színpadon töltök. Most már csak szeretnék valami prózát is hallani. Nem tudna elmondani egy verset? Dehogy nem. Na, mit? Gondolkoztam. Vajon melyiket? Hát, talán, bögtem ki. Nemrég olvastam, is annyira tetszett, hogy megtanultam Megyeri Sári szanatórium című versét. Lehet azt? Hogyne? Hátra támaszkodott székén, és nagy várakozással mondta. Halljuk! Amíg szavaltam, őt néztem. Rendkívüli figyelemmel hallgatott. Sűrűn emelte szájához a cigarettát, mély lukkokat szívott, egyikről a másikra gyújtott rá. Amikor végeztem, nagyon csendesen mondta. Nagyszerű. Olyan a hangja, mint az orgona búgás. – Tanult már valaha? Őszintén megmondtam, hogy kétszer is beiratkoztam, de mind a két esetben rövidesen kimaradtam. Bevallottam, hogy nem tudtam tanulni se tarnai se bárdosnál. Azért, mert nem tudok olyan utasítást elfogadni, amiben nem hiszek. Valahogy nem találtam meg azt a színésztanárt, aki az észrevételeit egyéniségemhez mérni. Sokáig beszélgettünk még ezután. Színes szavakkal ecsetelte előttem jövőm lehetőségeit. Nem tudok könnyen hevülni, de minden szavából úgy lángolt a meggyőződés ereje, hogy őszintén bevallom, magával ragadott. Én soha addig, amíg vele a sors össze nem hozott, nem hittem abban, hogy tehetséges vagyok. El tudtam képzelni, hogy értelmességgel és ügyességgel odáig vihetem a színészi pályán, hogy érvényesülhetek. De az a lángoló szuggesztivitás, amely árad belőle, úgy elragadott, hogy egyre izgatottabb lettem, és ittam minden szavát. Amikor ránk hajnalodott, és egyed Zoltán rám segítette a kabátot, megkérdezte. Most már hisz magában? Kicsit és amikor hazamentem, szépeket álmodtam. Órákig heveréztem a diványon, Bámultam a mennyezetet. Féltem az új csalódástól. Ha addig valami nagy fordulat elé érkezett életem, amikor a döntő pillanat eljött, mindig húszféle megoldás ötlött az eszembe, és rendszerint egy egyáltalán nem várt huszonegyedik következetbe. Most is azon tűnődtem, vajon mi történik most velem. Hol lesz az a narancshéj, amelyen elcsúszok? Mert hogy az utam nem lesz olyan sima, mint a tükörfényes parkett. Arra előre számítottam. Egyed Zoltán már délben telefonált. Gondolkozott azon, ami az éjjel történt? Sóhajtottam. Képzelheti. Bízzék magában. És bennem. Hát, benne bíztam. Magamban annál kevésbé. Délután elmentem a Váci utcai Lukács szukrázdába, ahova abban az időben rendszeresen jártam uzsonnázni. Már több barátnőm tudta, hogy mi történt velem. Ekkor éreztem meg először, hogy mit jelent egyed Zoltán világában élni. Ekkor jöttem rá, hogy ő a világ legelső menedzsere. Teljesen mindegy, hogy szépőpasztának, könyvnek vagy színésznőnek a hírverője. Az biztos, hogy a siker nem marad el.